Bismillah ar rahman ar rahim Alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu as-salamu ala rasulna Muhammad Wa ala alihi wa ashabih Wa men tëbhi ahum bi ihsan ila ju middin Allahune madhrua rafal ndarojm Dhe vetëm për e ti ndim dhe fali e kërkojm Lavdata dhe bekime të Allah Qofshmi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Bi familje, në shokët e ti dhe gjitha ta që ndjekin Këtë rukë dhëndit në fund të kësaj bote Të ndrua lazër Në ligjëratë të kaluara Kemi pasë rase që të njihemi Me disa porosi të mdha Të rëndësishme dhe me pesh për neve Që kanë ardhur nga njerës të mdhajnë Nga njerës që Më dështia e tyre Ka që nëndërtuar mbi pun të tyre Mbi din e tyre Mbi angazhimit e tyre Dhe në fund të jetës e tyre ata I lën disa porosi Në në një në një në një një një një një një një një një një një një një një n si një rëzimeje dhe përfundimi përvojave të tyre dhe i asaj që mësua njëtë në kësaj bote. Dhe normalisht, aje që kejmë përmendur është shumë, shumë e pak të nkrasim me atë thesar të madhë të fjalëve të tyre që i lanë pas vete. Por, kam pasër shi që spako të prezentojmë disa shembuj të disa fjalëve që i lanë njërës të mdhenjë. Andaj duke pas për asur që kemi folir për fjalën e pra këtë vdekjes, ka menduar se ndështë do të eshte e mirë që të vazhdojmë me këtë teme dhe më tutje. Jo me fjalën e tyre, por me temen që ka të bëjnë me besimin tonë dhe me uhtimin tonë pas vdekjes. Jo veç thjeshtë për shkakt e teorisë që duhet të amsojmë, por për shkakt e ndikimit e këti besimin në jetën tonit në kësaj botë nga se të mësuarit e besimit dhe regullave dhe nxarjeve dhe zhvillimeve që të ndonim pasdekes nuk janë thjesht të nërroze zërveç një vargë mësimesh që kanë të bëjnë me diqka kur në shkujmë dikun tjetër por parase të bartemi realisht të bëhemi akter të këture nxarjeve ndikimi i këture pikave dhe këti besimin një një këse bëjtë është shumë i madhë pra ndaj sënëm që të përmj eci në këtë botë, kualitetin e vejnë përve tona, s'jeljen si tonë, duke undihmuar edhe me këtë pik të rëndësishmet të besimit që në hadith të pegamberit sallallahu al-sallam dhe para kësaj në fjal të Allah Gjellewala ka arsi besimin e ditën e gjukimit. Normalisht është përzidh një nxarje një nga kjo ditë. Ajo është gjukimi e që nuk është pa dushimit tëri. Ka shumë nxarje të rëndësishme ka shumë zhvillim interesant, ka shumë ajete hadithe që flasin për atë që e përbën këtë besim. Andaj presoj që në të ardhmen do të vazhdojmë tutje duke shpalosur ngjarje pas ngjarje, duke prezantuar, domethënë pik për pikë të këtij besimi, që më të vërtetë edhe të përkuptohemi, por edhe të mësojmë dhe të rre që nuk e kemi, nuk e kemi ditë. Don sa për sa si hyrjen këtë duha që të përmendi shtyllat e besimit në ditë në gjykimit. Kër një besimtar thot, une kam besu në ditë në gjykimit, qëfar realisht i bian kjo? Filimisht të nërë lezër e përmenda se nuk ka nëvoj për të argumentu për këtë besim. A që janë argumente shumëta. Ma ndje, filimi i Koranit, Suria Fatiha që ne lezojmë, Në fillem, Allah o thëtë, Maliki, ja u middin, së nduës i dhe gjukatë si i ditës e gjukimit. Argumensë e ditë e gjukimit është e vërtet dhe është pjesë e besimit tonë. Gjështu Allah o gjallahu ala, kur përmanë besimin e drejtë të besimtarve, apo e përmanë se në kodrët të këti besimin përshjetë edhe besimin e ditën e fundet. Madhja, Gjibrili a.s. më kër ka artëk kë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, në ata ditë në njohër, për t'jamësuar fen, kër e ka pëtë me l'iman, qka është besime, Muhammedi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam, ja ka nëmruar, disa pika që e përbëjnë besimin, dhe në dërtu ka thënë, besimin në ditë në gjukimit, apo në ditë në fundit, jo me l'akhir, si kërse ka artë besuaret në ditë në e fundit. Për në janë shumë të argumentet që Flasim për këtë qështja. Arëndësish më është që me të kuptojmë esenësin dhe bazën e këti besimin. Qëfar nëmë kuptan kur ti thu, unë konë besu në ditë në fundit. Djetarët kanë thënë se nëmë kuptan tri gjëra kryesore të më dha, e që nëntu pas taj përmblidhen shumë gjërat e tjera dhe pika të arëndësime të këti besimin. Pika e parë që e përbën vetë në saj imani në ditë në fundit në ditë në gjykimit apo pikë e parë është besimi i palkund shumë se do të rinjallemi në rinjallje kjo s'ka pikë mdyshja Allah Gjallavala thot thumë me inë në kumë jomën kjiameti të baathun e pastaj do të rinjalleni ditë në gjykimit kjo është qërstja pa kontestushme dhe nuk gudzon absolutisht të prek hamendja këtë pikë të besimit Mos vall, po noshta ska kështu. Apo andaj nuk llogaritet i vlafhshëm besimin e ditën e fundit pa besimin në ringjallje. E ta shtër ringjallja ka shumë çështje që përfshihen që do ti mësojmë. Apo kur ndodh si ndodh, çfarë mënyre ndodh, kush ul gjallti parë, çka bëhet me ringjallën janë tema të veta. Mirpo, si styll e besimit është stylla e parë besuarit në ringjallje. Edhe për këtë kohë Argumentën në Kuran Shumë dhe në Hadithë të Pegamirit Sër Allah e Zërën Që nuk lëjnë asë një mdyshja Në lidhe me këtë besim Shtylla e dytë të nërëllëzër Që ka të bëj me besimin në ditë në fundit E që duhet të njihet Dhe të flitit për të ashtë Aja që ka të bëj me logarit dhe shpërblimin Ande Në kodrë të besimit në ditë në fundit Përfshjet logaria Edhe këtu ka regula, komësime, të nëzërme që kanë të bëjmë e logarinë, si bët logaria, për qëka këna më upyt, si këna më upyt, si bët matja veprave, si bët peshimi veprave, qëfar është peshoja, e gjëratë të tjera që përshinë në këtë, në këtë pikë. Dhe, për këtë, Allah o gjëllë e Allah o thotë, fe lënes e el, lën në ledhin e ursile i lehim, u alënes e lën në murselin. Allah o thotë, këna me i pëjtë gjithë sësi, ata që ua kemi dërguar edhe ta që i kemi dërguar edhe popujt edhe pejgambert krejt kar mu pyjt ade kjo është argumenti logaritjes edhe i shpërblimit dhe i dënimit që do të bëhet në bastë e rezultatit final të logarithenjes dhe gjithashtë të shtyrë e rëndësishme të nërlojtër që ka të bëj me besimin e ditë në fundit është të besuarit në stacionin e fundit të uëthimit të njërzimit Aja është gjeneti Apo gjenemi Edhe këtu ka pika të rëndësirme Që kanë të bëjnë me gjenet Apo krimi ti Pas e shkallët e ti Pas e direjqët e ti E këshumë gjyra që kanë të bëjnë me gjenetin Por gjithashtu ato që kanë të bëjnë me gjenemin E që japin kuptim pasaj këti besimi E bëjnë aktiv Apo dhe e bëjnë me ndikimi Juve që ti është pika teorike Por e bëjnë një besim të gjall Që jap gjallri Me t edh jetës së kësaj bote and pa u bë pjesëmarrës ne këto ne këto zhvillime. Këto janë tri shtylla kryesore që e përbëjnë, domethën, besimin në ditën e fundit. Dhe pse thash, këto tre janë shtylla madhore, nënto pastaj renditin të futen shumë shtylla të tjera në shumë pika të tjera që do të mundojmë disa prej tyre të marrim gjat udhëtimit tonë në këtë seri. Tjetër çka dua ta përmendi në hyrje të kësaj seri dhe kësaj teme është se në kuadër të Besimit në ditë në funit, gjithashtu djetarët kanë renditur edhe besimin që ka të bëjnë me ato njari edhe zhvillime që do të ndodhin dhe ndodhin pas vdekjes. Përëndaj, duke pas parasysh, se vdekja është një laj kiameti për njërim. Kur ka vdek njëre dhe kur ka vërros, Muhammedi sër Allah së më ka thunë, e ma hadha fe ka të kamet kiametu u Hamida më thashë për këtë kti për tobuk Jamiti. Un kuptim të madh, po mundësia më bëu punë mira, mundësia më u pendu mur fund më. Dhe kjo është pak sadopak e ngjajshme me Jamitin. Prandaj edhe duke pasur së pari se i ngjoni farlë ditët e fundit, apo normalisht një kuptim të madh, po një kuptim të vogël, diëtarët në kuadrin të kësaj pike të besimit të rëndësishme të kësaj shtyllës të besimit kanë përmendur edhe Ato që kanë të bëjnë me vdekjen. E çka përfshihet tek vdekja? Çfarë pika përfshihen tek vdekja? Ditarët kanë përmend disa pika. Ato që kanë të bëjnë me vetë vdekjen e ato që kanë të bëjnë me gjërat që ndodhin pas vdekjes. E kuptuat? Çë kanë të bëjnë me vetë vdekjen dhe ato që kanë të bëjnë me gjërat pas vdekjes. Çka ndlihet me vdekjen? Me vdekjen ndlihen, domethënë, disa gjëra. E para është përgatitja për vdekje. Në kuadrin e besimit ton, kuptimi ton për vdekjen është përgatitje për këtë vdekje. Gjithashtu në kuadrin e besimit ton për vdekjen është se vdekja nuk është fundi i njerëzit, apo por është bartje nga një botë në botën tjetër. Në kuadrin e besimit në vdekjen përfshihet apo se vdekja nuk ndodh as si ndryshe pas më caktimin e Allahut mandosur. Në kështu besoj, asë nuk do dhe maherët Asë nuk do dhe mavon Ndodh pikrisht kërë Allahua ka caktuar Dhe aqë sa Allahua i ka caktuar njëri u që tjetër Nuk ka mundësi dikush tja hargën njëtën maherët Por edhe aqë sa i ka caktuar Allahua njëri u që tjetër Nuk ka mundësi askush tja shtër Vesh një njerën bot Ka pas mundësi Këta Allahua ja ka dhonë këtë mundësi Ka pas mundësi me i dhonë dikujt vjet Prej vetës ti dikujt tjetër e para dhe veç një njëri mbut ka pasme si me zgjedh apo dhe me vdek të asha më avun ku shumë këta du njerëz njëri parë është Ademi A.S. kura ka kryu Allah u gjallur Ademi A.S. ja ka prezentu ja ka prezentu bit e ti në form ka thonë pejka mësëm dherre në form të grimceve apo i ka pa bit e ti jo në form të qëshimin e në formim po në form caktuar që Allah dhe si ka qeneja Dhe në mes të krijesave, bijvet e tij, Adem i mëson me ka pa një ta shtëm krizë të vogël që po shkënd po po shkalçon. Dhe te e ndreshme. Ka thon, o Zot jam, Adem më thon, o Zot jam, kush është ky? Ka thon, ky është një prej bijve tu. Ka thon, si e ka amën? Ka thon, ky është Davudi. Davudi Aleisam është veçu. Edhe për shkak të këtij drejtimi Ademit A.S. i ka thonë Allahu të zhëllë, o zot jam, jepja pre vjetëve të mija, 14 vjetë këtë djali. Ja ka shtunë nga vjetëve të vetë. Nga se Ademit A.S. i ka Uala, të rgu Allahu të gjallewala, sa ka me jetu. Në kuadrë të asaj që e ka mësu, fillim, pregjerave që e ka mësu, e ka mësu edhe kohën e vdekis. Dhe kur ka arme leku i vdekis me e marë shpirtin Ademit A.S. Ademit nuk i ka ndalë vjetë të aman. Edhe, ka thon, ja rab, i kam edhe Ka thonë, pa nuk ja fale Njënit pë bive tu Ka harua dhe imel sam Andaj ka thonë Përgamberi S.A.S. Ka thonë, gjahad e adam Fe gjahad e dhurrije tu O nësi e adam O nësi e dhurrije tu Allah ka thonë Përgamberi S.A.S. Mohaj ademi edhe kështut Pasaj muhuan edhe bitë ti Dhe haraj ademi edhe haruan Bitë ti Andaj njëri kërë muhanë, jo, që kur mirë sum ka po një qyti unës, apo, është, është natyre njërë që me më hu të mirë në dikut, nga se e kanë një dhegzë të rëshyguan nga baba i ty në apëtër. Dhe gjithashtu, Muhammedi sallallahu sallam, Allahu gjallahu a'la i ka dhonë mundësi, apo, a po dhonë me vazhdu me jetu, apo, me ta marë jetën tashë dhe ka thonë belir Rafiq al-A'la. E ka ndëgju duke thënë në fund të vdekës, në fund të jetës e ti duke thënë balë rrethiqël a'la apo ka thon unë po e zgjidh di shoqrin e ndalt edhe kur e kanë pyet çfar po thua kështu ka thon shoku i juaj on un, unë miku i juaj më as dawn me zgjidh më as ai më vazhdu dhe as ai më shku e ka përgjithë me shkuavë e ka përfunduar misionin e ka kumtu shpalla Allah jallahu ala dhe e rdhën pastaj mundësia më zgjidh Sot kem përgatitje, ndonse esenca është se njerëzit nuk mund të zgjedhin as kuën e lindjes, as nuk mund të zgjedhin kuën e vdekjes, por kjo është me saktimin e Allahu xhallehu ala. Mersa ato problemet që njerëzit pasaj kanë për me kuptuar çykshën e vrasjes, çykshën e vrasjes, këtu janë premimet tjera pasaj, kanë një përsërim, por nësins, në esenc besimi juaj është ndodhet me saktimin e Allahu xhallehu ala. Dhe kjo është pjesë për bóse besimit tonë në vdekjen që renditet në besimin tonë në ditën e fundit. Dhe gjithashtu të ndrohëzon, ajo që gjithashtu e përbën prej pikave të rëndësishme, që përshihet, këto pika që përshihen në besimin në vdekje është edhe ajo që ndodh pas vdekjes. Me çka është ajo që ndodh pas vdekjes? Dietorët kanë thënë se ajo që ndodh pas vdekjes përshihet në 3 pika kurresore. Këtyre u përmendën bajkë të pika, po in salla çdo Ligjera do të të zbërtejmë ga një inshalla me lina da të mënuar. Pikë a parë është aja që ka të bëjmë me sprovën e varë. Gjdo njëri që vdesë, sprovohet në varë. E qka është kjo sprovë? Apo e si ndodhë kjo sprovë? E si të ruem nga kjo sprovë është pikë që du të mëmsu? Por sprovën e varë është pikë e rëndësish me e besimit tonë në vdekin, e cila ka të bëjmë me ditë në fundit. Pika e dytë e besimit në vdekjen apo në atë që ka të ndodh në atë që ka të bëjë me ë uh, periudhën pas dekës është e para thash provën e varr, e dyta ka të bëjë me shpërblimin në varr. Për disa e the varri është një but ku na jetojmë, është e fsheh për ne, na nuk e kuptojmë realisht si ndodh por e besojmë, edhe atje ndodh shpërblimi. Një nga ato që flasit për shpëlimin në kët, këtë në këtë botë, jo kuim në apo në botën e, e, e, e asaj që quhet berzah, mes dy botnave, bota e varrezave është zgjerimi i varrit sa sh syri. Hapja e dritares ka xheneti. Do të ndonjore që ndodhen në varr që janë si lloj shpëlbimi për te kalimin e suksesshëm të provës që besimtari ja dal me ndihmën e Allahut me kalu në varr edha për këtë duhet më kallzou diçka. Dhe pika e tretë që e përbën vjetën e saj besimi, ë në atë që do të thot pavzin ka është besimi në dënimin e varr. Edhe në varr ka dënim. Nuk është sikur se i botës fundit, i ditës së fundit dua të them, nuk është sikur se xhenimet, por është një lloj dënimi. Si dënohet njëri në varr? Apo për çka dënohet? Edhe kjo është ajo që duhet më mësuar. A dalë te teorizatorët kanë përmendur edhe dua për këtë për fund ta ta ta ta Ceku kam përmendur një varg pikash që flasim për dobinë e të besuarit në ditën e fundit. Ëndaj nuk janë thjesht sikur se si kanë fillim, nuk janë thjeshtëm pika që ne e obligojmë të besojmë pa kuptim. Ose thjesht kanë të bëjmë me diçka që nuk ka të bëjë me neve, por ka të bëjë me një periudhë të ardhshme që ne ende nuk e kemi prfshirë. Nuk është kështu. Por besimi në botën tjetër me gjitha pikat që përmenda, thellëzon kondikim shumë të madh dhe të rëndësishëm edhe gjatë qëllimit të, të një në kësaj bote. Për e tyre pëveqaj 3 ose 4 p.m. kamerënësia. E para, sa so ma i kristallizuar dhe ma i qartë, është besimin e ditë në fundit, apo a që më te për motivohemi për të bëhë punë të mira, a që më te për inkurajohemi për qenë të mirë, nga se për kundër në është ta rëthanave dekurajuse dhe rëthanave që e vështirësojnë bëmirësinjet në kësaj bote, Megjithat besimtarët gjithmonë gjend fuqi dhe motiv për çirin i mirë, jo ndoshta për shkak të rrethonave në këtë botë, po pikërisht për shkak të bindjes së tyre, herë do kurdo kamone ditë dhe kam ushpunë për këtë. Pra sikosë si besimin, ë ditën e ditë fundit i bën dobindjen tekse botë. Gjithashtu, nganjëra nuk është le të më largu për disa mëkateve, për disa veseve. Për shkak të thash edhe të rrethonave, për shkak edhe të përhapës së këtij mëkati, për shkak edhe të rrethonave lehtësohet që e lesojnë krynëtin mëkati. Gjitha këto nganjëra e vështirësojnë largimin nga mëkati. Nëse e inkuadrojmë besimin ditën e fundit me lesi largimin nga mëkati. Ngase nëse inkuadrojn, llogaridhënien për Allahut që më don llogari, pastaj dëlimin e dëmshëm tek Allahu që i pret ata që bën këtë mëkat e kështu me radh, ka dobinë vetë në largimin nga mëkati. Gjithashtu një dinë kësaj bota të ndërlozor për dobive që në sil Besimi i ditën fundit është se ditën e kësaj bote, çdo që jemi të begatuar, patjetër diçka na mungon. Apo a ka dikush sin këtë botë konkrete kurën e kimin gon? S'ka, çdo pat mungon diçka pa të pamundshme. Madje sa diçka të arrin, pa shpërthyr diçka tjetër ose pa mundsh mbieta, kështu do të ta madh naturë dikun fillon u bëra ha, para dikon tjetër. Andaj në kondirin këtë botë që është bëra gatë gjithë aspektet dhe dhe besimi ditën e fundit apo për ti plocu të gjitha boshllëqet që na mungojnë në këtë botë. Apo të mungojnë kjo? Apo të mungojnë kjo? Ani më superzat. Kamani ditë apo ku ta është xheneti, ku nuk ka më të mungo kur gjë. I kemi pasta të gjitha, madje në mënyrë ma më të përkryer edhe më të mirë. Prandaj ky besim është i një lloj edhe plocësuesi edhe ngushlluesi për të gjitha ato që na mungojnë në kësaj bote. Ne si kemi? Dhe zakonisht njerzit të cilët nuk dinë me e ngushtuar veten me ditën e gjykimit, nuk dinë me me me e ngushtuar veten për shkak të mungesave që kanë këtu but, nuk dinë ç'së më bu, ç'kan ç'ka bën ata kur u mungon diçka, ose ankohen, ose desprohohen, ose i kop depresioni, ose pastaj u ha kan zilia atyre që i kanë këto begati, thon, ata dhe rrethon ata, psojnë dhe kalojnë kaq. Andaj, të mungon diçka dhe ky e ka në pashti sot, unë e komësit e pas në esër në, nëse kiti sot këtë begatijin hamdulla, unë e në qëse se kam sot shpesaj që të kemë të Allah esë në esën gjenet në s'ka hapsir për në hasat për zili, s'ka hapsir për mërzi, për dëshprim e kështë më rat për ndaj shikos e si besimin në, në dit në fundit dozat edhe nga ngushlan edhe nga disponen por edhe nga inkurajan dhe qëta ashtu pa e përmanit të fundit pike e katër E besimi në ditën e fundit është në këtë botë ndodh që të bëhet të padrejtë. Si apo të hakos sa duhet, apo të shtyp diqosh, ta merr hakun. Edhe jo gjithmonë gjim për krahje, për ta nxjerrë të drejtën tonë, jo gjithmonë. Andaj mos u dëshpëro. Mundom me rrugë të mira, me rrugë legjitime, me nxirr hakun ton. Po nuk je për krahje. Së ndo është ajë që t'ka bozullum është ma i forcetin këtë botë, mos u mërzit, mos u dëshpra. Dije se këmë anë e dit, apo ku gjithë do kush këmë marë hakun e vetë. Gjithë kush! Për ne Allah ka honë, ma liki, ja u midin. Allah është gjykatësi i ditës e gjykimit. Andaj quët e ditë e gjykimit. A ditë, jo veç në mes të njerëzve që do të të rahatohen të drejtët e shkelura, por e në mesin e kafshve ka përmend pejgamberi s.a.sallem, edhe përsa ato nuk do të vazhdojnë më tutje, me shpërblemas me logari dhenjas me kurgjo, por do të rinjallën, vesë sa për tua këthy të drejtat e shkilra, e pasaj Allah u thëtë, kunu të raba, bëhun i dhe dhe bëhun dhe javdhen. Ma dje, si kurse ka në hadith të pejgamberi s.a.sallem, se një, një kafsh që nuk ka pasë brina në këtë botë, është dëmtuan nga një kafë që ka pas brina, e ka godit, kjo është ka pas brina, kjo është ka më jakështë që është ka pas brina, i në gjallë Allah i omil qyjama, jepë kësaj pa brina, brina e dhe të godit e këta, si kështë ka godit e në këtë botë, sa me marë hakon, pasaj Allahu i bënë dhe jepët. A da kjo e më kërën besimtarën, në qofë se kafështë me zveti ka me marë hakon, pa dhe ti ki me nëzirë hakon të në melinë Allah pra të, të shkel hakon, nga nga nga nga familjarët tu, nga të afërmët tu, nga fqinët tu, nga kushdo qoftë, që të shtmorr hakun dhe s'ke posim me e kthy, mos bozullom. Gjasë fat kërcë si shumë njerz ju bozullom. E kurs kan mundsi me mor hakun, fillojnë ata tash me me kthy me bozullom. Mos bëj kështu. Mos u kthen në pozitën e zotë më qarët. Por mundo, mundo në mënyrë të drejtë me nxirr hakun ton. Nuk ka mundsi, janë mbyll dyert. Mos u shndrran nga viktima në xelatë dant pa drejt leja allahut kët pun. Leja allahut kët pun, dita gjykimit do të vihet gjithsesi. Wa annas sa'ata atiya la raiba fiha. Allahu thot do të vihet dita e gjykimit gjithsesi, nuk ka pikm ndyshte. E at diti thosullahu ti ja, Arap, çykim ka bozullim, merr e hakun e Zotit. Nëse vetë çka ka bo hallahu kët. Andaj dita e gjykimit, thëdorozën është një lloj, gjithashtu të ngushëllimi dhe një lloj, një lloj shpresë për çdo njeri të shty, por për drejtë që ka hub Te drejtë e tij këtë bot, nuk ka mundësi me ngjirr nga asnjë rrugë, është një shpresë se nuk humb këtë në gjykimin. Por edhe kjo ditë është zëdasht një kërcënim për ata që janë zhvlumçar. Mos mendon se padrësia që ke bëu dikujt harrohet ose fshihet, apo kam ar një ditë do të del se është padrësia edhe më e vogël që ndoshta ja kemi bër dikujt. Dhe kjo bën çë taruhemi nga padësia dhe nga çdo shkjelje që mund t'ja shkaktojmë dhe lëndim që mund t'ja shkaktojmë do kujt prej kriesave të Allahut. Çoft njëri apo çka do çoft çka do çoft tjetër. Andaj rroza këtu janë disa për dobive që ne i arrijmë dhe i kurrim, nëse e kuptojmë drejt dhe e besojmë drejt besimin e ditën e fundit. Andaj në kohët të këto hyrje u përmendën shumë pika që sikurçi përmanden do të munduam që inshallah aq sa kim mundsin të arrmëm Duk e filuar nga aja që ka të bëjme sprovën e varë, e dejejte pike a fundit kur shpresojmë të rahatojme në gjennet të shpërlimi i Allah të manuar. Me kax po i dhe fund së hyrja, Allah u i shpërlim për rëmenjen, Allah u në mundsof që tjetojmë jetë të lumëtën këtë botë dhe të kemi dalje faqebarët para Allah të manuar dhe të isigurojmë me të sojnë një shpërlim të madhë në ditën e gjukimit. الله يبقى ومتميره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وسلم